ДТП, начебто серйозне, відповів той. Професора, мов, ударило струмом. І ось він стоїть неподалік обгорілого ікаруса. Навколо міліціонери у формах. Розходимося, громадяни, розходимося. Медики в халатах, кров на снігу. Нікого не пропускають ближче. Здалеку видно місово-чорних тіл, серед яких чиясь обгоріла рука немов кликала на допомогу. Він здригнувся. Може, я сплю? Хаотично прослизнула думка. З туж повернувся і майже побіг до автомобіля. Що ми значимо у цьому світі? І чого варті наші дослідження, ідеї, досягнення, коли ось так одним порухом може все зупинитися. Все. І ми не владні перед смертю і перед часом. Хто й коли прочитає Дипломні цих дітей Чоловік у натовпі саркастично мовив У режисера не вистачило коштів І він відзняв останній кадр катастрофу Стужа різко повернувся Почав шукати його обличчя Серед інших Але не знайшов Якби знайшов, убив би Відчиняючи дверцята подумав Треба було б запитати про живих але поклав голову на кермо, який час сидів непорушно, потім поїхав. У цю мить він не міг, не хотів нічого знати. Кожна клітина його тіла пульсувала думкою, а раптом? Професор згадував учорашню зустріч з Андріаною. Він запросив її додому на каву. Думав, ця рум'яна патріотка засоромиться, відмовиться, а вона пішла. Стужен наказав їй постояти біля дверей, а сам кинувся прибирати з перед очей шкарпетки, що лежали у коридорі біля черевиків. Накривати рушником безнадійно обгорілу сковорідку з рештками яєшні. Зрештою махнув рукою і відчинив двері. Як налихо кава закінчилася, Андріана поставила у маленькій каструльці воду, покришила туди велике зморще яблуко, що знайшла на кухні. Він поривався піти у магазин, але боявся її залишити на одинці зі своїм гармидером. Вони пили яблучний чай з фісташками. Дівчина була у тій же блакитній блусті. Розсмикана коса спадала до пояса. «Ти пахнеш листям», – тихо сказав професор. «Коли ви приїдете в Україну?» «Не знаю, може, скоро?» «Я дуже чекатиму, дуже-дуже. Тоді я вирушаю прямо сьогодні». «Мені пора», – піднялася Андріана. Професор узяв її косу, обгорнув навколо своєї шиї. «Нікуди тебе не пущу». Дівчина легко вивільнилася з його обіймів, підійшла до дзеркала. Тепер у кімнаті було дві Андріани. Стужа подумав, що та у дзеркалі назавжди залишиться тут. Несподівано вона заспівала. Її тихий, сріблястий голос Здивував його. Він стояв, немов заморожений. Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Ти знаєш цей романс? Після паузи, через силу, спитав стужа. Андріана змовчала і не прощалася. Накинула хустку, пішла до дверей, немов боялася, що він спитає, номер мобільного або адресу. Він так і стояв у коридорі. Заворожений її співом. Тепер ось сидів у машині, Його рвав розпач. Несподівано для самого себе у пориві Він заговорив до Бога. Молитва, стужі. Господи, я тобі не вірив І ніколи нічого тебе не просив. Ти чуєш мене, Господи, Милосердний і милостивий? Зроби так, щоб Андріана була жива. Я, старий Гульвіса, пияк, славолюб, візьми моє нікчемне життя. Ти знаєш, скількох я образив, скільком перейшов дорогу, скільки разів я бажав високої посади. Візьми, Господи, моє нікчемне життя і поверни на землю це дівча. Жити треба тим, хто облагороджує світ. Я молюся тобі, Господи, стаю перед Тобою на коліна. «Я прошу вас, поля і ліси, гори і ріки України, моліться за Андріану!» Стуже говорив у голос. Одночасно тримав руки на кермі і не щувся, як його машина зупинилася перед будинком. Він гримнув дверцятими, піднявся на другий поверх, важко дихаючи і не відпускаючи поручнів. Ледве діставшись до ліжка, випив ліки, упав і заснув намертво. Професор не бачив, як високо в небі радилися зорі і несміливо тупців між ними місяць. Не чув, як дзвенів телефон, мов порикував дворовий пес, бо не знав будити господаря чи не будити. Він пропустив вечірні новини, і диктор у телевізорі, якого не випустили на поверхню, здивовано розводив руками. Другого дня вранці Стуже знайшов свіжу сорочку, випив свій дьоготь, який лише запахом нагадував каву пристойного чоловіка, рушив на роботу. Навколо нічого не було надзвичайного. На припарковані авто залітав сніжок. Біля зупинки тролейбуса стояли студенти й голосно сміялися. Він взяв портфель, кинув у дверцята і пішов до головного корпусу тримтячи готуючись почути найстрашнішу новину. Проте ні у коридорі, ні на кафедрі